Бегемоти Бегемот чи гіпопотам – велика, товстошкіра тварина з короткими ногами, великою головою і величезною пащею. Живуть вони в озерах та річках Африки. Слово гіпопотам походить від грецьких слів гіпос – кінь та потамос – річка, і означає річковий кінь. Насправді ж ці тварини більше схожі на величезних свиней. Бочка на коротких ніжках Бегемот – третя за розміром сухопутна тварина після слона і носорога. Він схожий на бочку на коротких ніжках. Його довжина близько 3,5 метра, маса – до 4 тонн, а висота – всього 1,5 метри. Бегемоти, звичайно, живуть стадами чисельністю до 30 особин. Більшу частину дня вони плюскочуються на мілководдічі в багні, де з води тільки очі, Вуха і ніздрі Тому тварина може дихати, бачити і чути Не виявляючи своєї присутності Чуття у бегемотів бездоганне Зате поганий Звички і пристрасті Ввечері бегемоти у пошуках поживи виходять з води Найбільше вони полюбляють траву Тому часто заходять у посіви, заодно витоптуючи поля Крім людини, ворогів у бегемотів немає Молодим тваринам загрожує більше ворогів. Часом вони стають здобичю левів чи крокодилів. Але дорослі, як правило, їх захищають. Своїми величезними щелепами бегемот може легко перекусити крокодила навпіл. Низькорослий родич Карликовий бегемот виростає завдовжки до 1,75 метра. Шкура в нього блискуча, чорна, голова кругла. Живе в болотах та вологих лісах Західної Африки, але проводить у воді менше часу, ніж його більший побратим. Ілюстрації. Жорстокі двобої. Голови у бегемоті величезні, а пащі вони роззявляють дуже широко, виставляючи зігнуті шаблеподібні зуби завдовжки до 50 см. Здається, що тварина позіхає, але насправді це один самець кидає виклик іншому. Самці часто б'ються, завдаючи зубами жахливих ран супротивникові. Під водою ніздрі бегемота закриваються. Величезні, схожі на бивні зуби – головна зброя бегемотів. Під водою вуха закриваються. Кожне копито має по 4 пальці із перетинкою між ними. Звичайний бегемот – Власник товстої сірої шкіри майже весь час проводить на мілководді. Ліберійський чи карликовий бегемот має блискучу шкіру і проводить у воді менше часу, ніж його великий співродич. Звичайно, бегемоти можуть не дихати під водою до 6 хвилин і навіть бігають по дну.